Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fyrkantiga ögon. Hej. Hej. Ja, eh, hur är läget, kamrat? Eh, trött som fan idag. Jag har varit i affären. Jaha, ah, Ja. Det är folk ja, då kan... där. Då blir jag trött. <laughs> ja, jag förstår. Så fick jag tipset att man, man kan ju beställa så typ på en butikskedja. Vi kan säga att den rimmar med Billys. Mm. Det finns ju tydligen så att du kan beställa och pröjsa direkt i appen och så går till butiken och öppnar ungefär som en sån här Instabox-grej. Och så är allting packat så jag bara tar ta på sig och åka hem. Sjukt skönt. Det borde jag ju börja med. För att mm. jag, jag ränder ju runt på jättestora konsum- Överallt och bara, vart fan finns det här någonstans och vart fan finns det någonstans då. Alltså så där höll jag på. Och då vet jag ju oftast var allting finns. Men jag var nog rör i huvudet när jag kom dit. Ja, det är lätt hänt. Men eh, jag köper ju alltid färdiga kassar som eh, lyssnar på den här podden vet sedan tidigare, tror jag. Det är nog inte så dumt. Nej. Jag går, åker till och med buss och hämtar dem. De, så jag står, jag står i bilkön. För alla andra har ju bil. <laughs> så att när bilen åker fram lite då tar du några steg framåt? Ja. <laughs> Nej, det är faktiskt så här. Jag, jag skickar iväg eh, mitt meddelande och så går jag och ställer mig vid dörren. Mm. Så gör jag. Det tror jag har sett några göra faktiskt. så jag... man eh, Uh, skickar ju hämta ett sms när man är där på mm. ICA så det, det är nice en gång uh, uh, när jag kom dit så var det en tjej, det kändes som att hon, jag har aldrig sett henne där förut för det har alltid under typ ja, två och ett halvt års tid varit samma personer som lämnar ut, men nu var mm. det en ny person så jag misstänker att hon kanske var ganska ny, hon sa, men var har du din bil då och då sa jag, nej jag ska med den där bussen. Och sen när jag var där andra gången så sa hon, bussen idag igen? Eller har du bil nu? <laughs> nej, jag ska åka buss. Ja, jag tycker det helt springa? enkelt att, att du är jävligt älgäst som kommer dit utan bil och ska ha en påse. <laughs> ja, tre. Mm. Ja, det blir ju för fan en del när man ska handla på riktigt. Ja. Du, på tal om det, jag har varit i Stockholm två dagar. Ja, jag har inte frågat dig det här än, för du nämnde det förut pre-inspelning. Hur var det i Stockholm? Det var super, super trevligt. Det var en bra konsert med Tool, även om de gör vissa saker som det känns som... Inte, det är bara de som kommer undan med det på något sätt, för alla tar för givet att det är så på något sätt. Mm. Uh, till exempel att de kan sälja ett signerat sånt här trumskinne, eller det som sitter framför bastrumman, uh, uh, mm. uh, det heter inte skinn, det heter någonting annat, strunt samma uh, signerat för 7000 kronor Jäklar och sälja en poster som är i och för sig då inte är samma poster som man bara skulle kunna uh, slita ner från väggen uh, när man går därifrån, för det var ju specialtryck med plats och så lite sådana här kul. Cool. Den kostar 700 kronor. Det är bara för att sätta lite perspektiv. Så det, det blev ingenting. Jag tyckte det var för dyrt den här gången. Jag har alltid undnat mig en t-shirt på konsert. Men den här gången så kände jag, nej. Och de hamnar ofta t bara. t då. Eh, någonstans från 500 och uppåt typ. Okej. Okay. Ja, I och för sig, när man är på en sån stor konsert med en sån stort band, då kan det ju bli en del pengar. Jag brukar ju inte köpa. Om jag är på Metallica eller Iron Maiden på Ullevi heller. Dels ja. för att det är sån jäkla kö. Man får ju stå gap och skrika som en idiot. Mm. Jag ska ha den och så ska jag ha den storleken. Ja. Det är klart. Men, alltså, Jag har alltid gjort det tidigare men jag känner att jag använder dem där mindre och mindre. De hamnar i en garderob. Och då är 800 kronor mycket för den t-shirten jag hade kunnat tänka mig. Ja vad fan. Du får ju en tjusig PK för det priset. Precis, men i alla fall eh, konserten var bra det var sittplats även på ståplats vilket var jävligt märkligt, det är en sån där sak som de bara har fått för sig på den här filmen <laughs> Det är helt, helt obegripligt för det går ju in färre Men när att de bara att testar det... gränser och ser vad, vad mycket de kan ställa till med innan folk blir förbannade Ja, ja lite så Och eh, också ett av få band som kan spela bakom ett skynke i tre låtar så man är för sig såg ganska mycket igenom. Men ändå. Det känns ju verkligen som det bara är en massa gräns. Ja men testen. också lite så sådär. Väldigt snygga bilder och sånt. Som animerades på det här skynket. Så det var ju lite som. Jag såg i Sen skrev att det var lika mycket konst konstellation. Som en konsert. Och lite så kändes det faktiskt. Okay. Väldigt väldigt snyggt ljus och så. Och det var bra trots allt. Och sen var jag och käka på sandhexan också. Mm. Jerka Johansson-restaurang. Den har jag ju pratat om i två år nu också. Så det var väl på <laughs> tiden. <laughs> Och eh, som vanligt så är ju jag i tid till saker. Mm. Gärna så att jag går så... Jag är ju ute i så god tid att jag är där en halvtimme innan jag egentligen hade behövt. Mm. Men jag såg sen att det börjar komma folk. De öppnar halv tolv. Jag var där tio över elva. Mm. Då stod det en tjej där och då tänkte jag att ja, hon jobbar väl säkert här. Men sen så tog jag ett litet varv. Jag tänkte jag går en liten sväng då. Så kom jag tillbaka 20 över. Då var det typ 30 pers i kö. Så jag tänkte, oj! Mm. Är det så populärt på lunch? Så jag gick och fullställde mig lite halvförst i kön. <laughs> Så jag tog mig in där. Och jag, ska, jag tror på 20 minuter hade de nog... Tagit hundra beställningar. Så sjukt mycket folk. Åh jäklar. Ja, men det, det var väl kul. Det var jävligt gott. För en sekund en, så tänkte du mena konserten först. Aha. Alltså att, att det blev en sån... Ja, ja. En sekund som jag fick bara kom av med. Va? Ja, ja. Nej, så jag käkade en uh, smörgås uh, med friterad kyckling inlagd, säger jag för din skull nu då, saltgurka och paprika och chilisylt på det lät ju inte jätteäckligt nej, jävligt gott, men nog om det, det är skönt att vara lite ledig och ibland kan jag bara känna att fan, tänk om man hade kunnat jobba typ tre dagar i veckan istället vilken skillnad på liv, livskvalitet det hade varit Ja, och lite pengar. Ja, ja. Nej, men det jag säger, om man kunde. Man skulle liksom ha det. Man skulle vinna typ 30 000 i månaden i 25 år. Mm. Eller var det något sånt där? Så att man liksom, nej jag ska jobba halvtid nu. Mm. Man jobbar halvdag en dag. Och måndag, tisdag och torsdag halvdag. Typ så. Ja. Eller ännu bättre naturligtvis så att jobba måndag, tisdag och onsdag halvdag. Eller tisdag, onsdag, torsdag. Jag tänker att det är... Ja, är för sig. Men jag tänker att det är gött att alltid ha fyra dagar på helgen. Om man säger så. Okej. Okay. Skulle jag nog föredra faktiskt. Ja, ja, skit samma. Det var nog om det. Det är ingenting innehåll för den här podden egentligen. Men, Nej, och, och jag gillar ju att jobba så att jag... Eh... Fast det är klart, skulle ja, man vina så mycket jag, jag pengar också. så skulle man väl inte ha någonting emot att bygga en studio eller någonting. Men jag tycker det är roligt. Det träffar ju inte folk annars. Nej, men eh, nej, såklart. Jag tycker om att jobba också, förstås. Men hypo, det är rent hypotetiska mm. är ju ändå nice att tänka sig. Ja, såklart att det är. Och sen lever jag ju i tron av att det där, uh, vad skulle man göra då? Man skulle ju inte träffa folk. Det tror jag är en försvarsmekanism man har för att inte gå sönder. Ja, det kanske är så. Man skulle ju se till att träffa folk ändå, liksom. Ja. Fan, jag blev osäker nu. Jo, men det skulle man väl göra, alltså... Mm. Då skulle jag väl starta något musikprojekt. Jag dels har jag ju ett ja, band. Då. Vi åker väl runt och spelar när, när det börjar bli dags. Men, och då träffar man ju folk. liksom Fast man kanske skulle starta ett till projekt. Mm. Där man är helt själv och får all uppmärksamhet. <laughs> ja, där du sitter i Corpse Paint och spelar Black Metal riff på bas. På Twitch. <laughs> <laughs> om folk kan kolla på folk som sitter och äter och smackar och slafsar mm. så borde man väl kunna eh, tycka ja, och, och så spelar du lite, lite så spelar du lite åtta bitar och sen lirar du lite och så gör du det där, när du inte jobbar så gör du det åtta till tolv varje dag mm. eller kanske på kvällen då så att du får med i publiken från USA ja från 11 till typ 4 på morgonen eller någonting. Jag skulle inte vilja ha det så. Nej, kanske inte. Det skulle vara roligt ett tag tror jag. Men sen tror jag nog att det skulle bli jobbigt. Det, det Jag tror att det är väldigt vanligt bland Twitch-streamers att de efter ett tag blir utbrända för att de måste göra samma sak hela tiden. Ja, eller antagligen. hela tiden trappa upp med alla möjliga sjuka grejer mm. för att ha content ja eller innehåll. Så, kan det säkert. så kan det säkert vara ja, ska vi hoppa på ändet så istället som vi lovade förra veckan mm. jag ska bara nämna ingenting som jag har spelat ja, såklart. Det, det, det, det kan vi skita i men däremot så har jag ha sett på en film mm. och jag rekommenderar inte den här till någon okej, nu vet jag vad det är eller ja, eh, ja det, det är väl en sån gammal kultfilm och köpa den på DVD eller Blu-ray kostar jättemycket pengar för att det är lite exklusivt. Eh, en tysk sån exploateringsfilm eller vad, vad yes. man kallar det som heter Nekromantik. Ja. ja, det låter ju fantastiskt. Och det är det filmen går ut på i stort sett. Eh, väldigt b men det är också det som gör dem så jävla obehagliga. Ja, ja, jag förstår precis. De har ju ofta det. De, för den har väl några år på Nacken, nissar när du sa klassiker kult. Ja. De har ju den skärmen, de, de gamla filmerna, på ett sätt som jag faktiskt ändå kan uppskatta. Ja, det, men det, är, det krävs nästan om att de är lite så halvsunkiga. Och då menar jag inte att man ska göra filmer sunkiga för sakens skull utan att det är tydligt att man har gjort det man har kunnat med de medlen man har. Mm. Absolut. Men det är jag ju förstår. inget narrativ så sett i den. Eh. Man fattar ju vad som händer för jag såg den ju på tyska, då var inga undertexter. <laughs> <Nej>. <laughs> Men man fattar ju vad det handlar om från de snackar inte så mycket, det är mest <laughs> true ja, det är det. Ja, det kan man väl säga. Det är en jättekonstig scen med någon gubbe som plockar äpplen. Han är väl någon trädgårdsmästare och så sitter ägaren på... Alltså det ser ut som en vanlig trädgård och så sitter han och skjuter fåglar med en pistol. Okej. Okay. Och sen så ser man hur han sitter och viftar med den här pistolen och trycker av. Och så ser man hur han som plockar äpplen i ett träd bara håller sig för halsen bara, ah! och ramlar ihop. <laughs> Okej. Okay. Och då kände jag, vad är det som händer? Jag sen tog det tag i att ja, det är hans kropp som de har skoj med senare i filmen. Och det fick jag spola mig förbi en del för det kände jag att det här är så obagligt på så många, många, många olika sätt. Ja, jag förstår. Men ja, nej, jag, jag rekommenderar inte någon ser se den. Nej, okej. Okay. Om det nu inte är så att eh, man har hängt i subkulturkretsar där det är lite cooligt med sånt eh, så kan ju förstå att man vill se den av det skälet eller bara för att kunna säga att ja, men den har jag sett. Alltså men... jag, jag kände ju nästan nu att jag vill se den ju mer du pratar om den faktiskt, på ett sätt. <laughs> ja, den är... Mer för också att jag fattar väl att den inte skulle vara bra på det sättet, men ja. Nej men det var väl en period där typ 70 80 talen man gjorde sådana här helt skumma, liksom, filmer. Mm, exakt. Och, ja, det finns ju ett syfte med filmen det fattar man ju också för att det var ju det är ju väldigt mycket hård censur i Tyskland mm. med vad, man, vad det är för filmer man får visa eller vad det är för spel och sådana här grejer. Det har vi ju pratat om säkert tidigare i podden också att mm. spel som Soldier of Fortune 2 tror jag det var som är sjukt våldsamt spel där alla fiender gjorde som till robotar eller Karmageddon där alla eh, människor man kör över är, eh, jag vet inte om de är zombies i, i Tyskland eller om det är någon annanstans eller om de bara blir det på Nintendo-versionen. Mm. Okay. Eller så är det typ dinosaurier på den tyska versionen. Alltså det är, <laughs> jaha, jaha. Eller om det är robotar man kör. Alltså sådär, blodiga spel, nej, nej, nej. Och då har det väl varit länge och då är det väl en som gör den absolut grövsta han kan tänka sig med de medlen han ja. har och då är det Just det. Ja, och jag förstår att den har blivit förbjuden. Den är förbjuden i Nova Scotia i Kanada bland annat. <laughs> ja, okej. Okay. Ja ja. Ja, det kan man väl eh, förstå ändå då såklart. Ja. Så ja. Sen är jag väl lite så här... Eh. ska man förbjuda film? Men det kanske, det kanske är ett poddämne att ta upp. Vissa ja. filmer som bryter mot lag är kanske så. Alltså. Ja, jo, det är klart. Men um, om det på det, om, ja, då är det ju inte film längre nästan. Så länge det inte handlar om ändå. barn, tänker jag. Mm. Ja, det, det skulle man ju absolut inte vilja se. En Nej. film där barn bara mördas rätt upp och ner. Nej, uh, där har jag ju en gräns såklart, men uh, ja, det kan det väl, ja oh, det är klart att det finns en marknad för det också, det skulle inte förvåna mig i för sig men ja ja, skitsamma så, så den har jag sett i alla fall ja. jag rekommenderar den inte till vad ska man säga, casual filmtittare verkligen inte <laughs> nej. nej, ja ja men det är bra att veta <laughs> Det är den också sett Engelska The Office. För det var jättelänge sedan jag såg den. Det är ju bara två säsonger. Det är ju inte många avsnitt alls. För den Nej, är ju och, mer... en, och en uh, julspecial. Ja, det är en special i två delar va? Mm, exakt. Som vi såg en gång. Mm. Det, det var senast jag såg Engelska The ja. Office. <laughs> Okej. Okay. Och så tänkte jag, för, för nu har jag ändå sett eh, amerikanska ganska färskt. Jag har fortfarande inte sett klart den men det kommer. Och så kollar man på engelska och då blir det lite lättare kanske att jämföra att man märker att okay, men det är ganska mycket från den engelska i alla fall i första säsongen av den amerikanska som de har tagit. Mm. Men man också förstår hur de har gjort en ny karaktär av Michael Scott också i den amerikanska The Office att han är lite som David Brent i början mm -hmm. att han, han är blåst men också oförskämd. Ja, ja, exakt. Men att de gör Michael Scott mer oförskämd fast han vet inte att han är det. Att Nej. han på något sätt menar väl men det blir bara jävligt dumt. Mm. David Brent är ju oförskämd bara. Ja. Och uh, så det är insikt. ibland att, ja, att, han inte, att han inte begriper vad han säger. Alltså, han kan ju vara sjukt sexistisk ibland mm. men försöker att få det till att det är för att han respekterar kvinnor. Ja, att han hela alltså, tiden han ju... legitimerar vidriga saker. Ja, exakt. Han rationaliserar, så att säga. Mm. Exakt. Ja, jag tycker fortfarande att den engelska är väldigt, väldigt bra. Sen har jag inte sett så mycket av den amerikanska ett par säsonger bara. Mm. Men det är ju påbörjat i alla fall. Så förr eller senare kanske det blir så att jag har sett hela den också. Ja, och den engelska är ju den, alltså... Det knyter sig i magen för att den är ju, den är ju mycket, det är ju grövre att om man, det är könsord och sådana här grejer. Eh, ja och det, och det är ju kul. Liksom det skulle väl aldrig hända i något amerikanskt att de eh, säger något sånt i en mer familjevänlig serie, om man ska säga. Mm -hmm. Eller prime time serie inte, Jag vet inte om man ska kalla det. Jag menar, det finns ju Euphoria också. Den är ju asgrov men det är ingen komediserie. Nej. Um, sen, rätta mig. Nu alltså nu för tiden kan man köpa HBO via vanlig tv i USA. Förstår du vad jag menar då? Mm, det har jag ingen aning om. Eller kör de bara på streaming nu för tiden? För jag tänker att det kanske gör... Du menar att, att om, det, om det är en tv-kanal? <laughs> ja. Fortfarande. Exakt så menar jag. <laughs> Men det var väl varit en sån kanal tidigare som man har fått köpa helt enkelt. Så den har väl inte gått. som sån betalkanal. Mm. Så jag tänker att det är ju ibland att de dels kunde producera jävligt dyra saker tidigt. Och att mm. de kanske kom undan med vissa saker som andra kanaler inte kom undan med. Ja, I positiv bemärkelse. Så det kanske är därför den kan gå där så att säga. Mm. För den amerikanska versionen, den. För det är också det, det, det är hemska mobbinggrejer och sånt i den engelska. Alltså, den är ju. Den är ju tragisk mycket. Alltså det, det är väl tragikomiskt mycket, men det är också tragiskt en del. Alltså att man. Mm. Är li lite som med eh, torsk på Tallinn ungefär. Ja, att det är den det. typen av känslor den väcker. Medan mm. den amerikanska ändå är ganska gullig. Det är ganska harmlöst, även om det är pinsamt så är det inte att eh, det är hemskt bara. Ja. I samma utsträckning i alla fall. Det tänkte jag på med den engelska, att det är ju jävligt mm. dålig stämning där folk bara mår dåligt. Ja, precis. Det, det finns ju ljusglimtar i den amerikanska i alla fall. Mm. Det gör det verkligen. Den är mycket gulligare, om vi säger så. Mm. Så det var nog det jag bara ville få sagt att eh, Se inte tysk film. och engelska The Office är rolig. Ja. Men också jävligt <laughs> hemsk. Gott. Slutar dock sjukt bra. Men eh, vi nu eh, har inte jag lyssnat på förra avsnittet. Eh, men jag har för mig att vi lovade att, ja, men det här är kanske spelkompilations vi skulle vilja se. Exakt så vill jag minnas att det är. Även om jag ska säga nu då, pre-inspelning, och så frågade dig: Vad i helvete var det vi lovade att vi skulle prata om den här veckan? <laughs> Tänk om jag är helt fel nu. Men jag har för mig att det var så. Men inte, nu ja, får det bli så. Det, det känns... ringde en klocka i alla fall. Ja, det, det känns som en. Eh... Rimlig följetong så att säga. Mm, så är det. Och grejen är att någonting säger med att nu finns säkert någon av de här, fast jag inte visste det. Och nu så kan det ju vara också. Bundles räknas inte utan compilations. För att annars skulle man kunna säga, ja, men jag skulle vilja se. Alla tre Dark Souls-spel i en compilation. Det går ju att köpa det. Men det är ju mer en bundle. Du köper en, ett spelfodral med tre skivor i. Mm. E Precis. Riktigt så menar jag inte. Nej. Jag men, förstår. Men, men det kan, jag kan gå med på det om det är liksom stora spel. Så. Men man vill ju mm. ändå att det här ska vara en specie speciell samling och det kanske finns lite konceptart uh, och sådana här grejer i olika menyer som de här Mega samlingarna och sånt där. Ja, just det. Eller de här uh, Street Fighter 2 collection-spelen så finns det alltid sådana här. Man kan <går> låsa upp lite konceptart. Alltså lite sådana här grejer. Så alltså, här såg de första skisserna ut av den här karaktären. Ja, just det. Uh, och de här skisserna blev den här karaktären till slut. Alltså sådana grejer. Mm kan man väl liksom önska sig då i en sån här compilation. Det kan man absolut göra. Det var bara ett exempel. Ja, bra. Men då tänkte jag på för det här tror jag inte finns och jag tror faktiskt att det skulle kunna sälja ganska bra. Ja. Och jag har ju koncentrerat mer på ja, men lite äldre spel som ändå vill ska få någon form av ansiktslyft. Eh, en remaster kan ju räcka mm. eller att man får widescreen eller att det är uppskalat till en lite högre eh, vad fan heter det? upplösning mm. och eh, lite jämnare frames per sekund att det är stabila 30 eller stabila 60 om det skulle funka alltså det eh, kan vara små grejer för en del spel behöver kanske inte fixas men man, Nej, kan, man, man, man kan göra vissa förbättringar som inte gick till exempel på originalhårdvara för att det skulle kräva för mycket av den. Ja. Lite så tänker jag. Och hade varit nice med en Donkey Kong Country compilation. Oh ja. verkligen. Och min önskan är ju då givetvis att då ska det inte vara en Super Nintendo emulator med tre Super Nintendo ROMs som man ja, lägger in nej. på en dyr Switch-kassett eller sådär, utan att man gör som med Sonic då, att man gör portningar av Donkey Kong Country. Mm, det hade varit jävligt kul att spela igenom. Faktiskt. Ja, och det hade varit nice med Donkey Kong Country typ 1, 2, 3 tänker jag då. I ja. widescreen. Mm, såklart. Det Så. tror jag väl för givet att de skulle fixa till då, helt enkelt. Ja, men nu får vi ju precis, nu får vi ju önska oss här också. Det är lite det som är ja, grejen. För nu. problemet är väl att det är ju Rare som gjorde de spelen. Men sen tror jag inte Rare har någon rättighet till Donkey Kong Country-serien. Men kanske till att det blir lite krångat med de spelen. Eftersom de tillhör typ Microsoft nu. Ja, ähm, jag vet jag lite, jag, inte exakt hur sånt det fungerar med äh, hit och dit. Nej. När, när, man, när man har ägt en ä, spelserie och så gör man inte längre men man kan äga de som fanns för ett visst årtal bla, bla, bla. eller så är det ingen som ä, vet vem det är som äger det längre så att det handlar om något sån här vad är det rättighetshelvete alltså, det är väl Nintendo som äger det men just att det är Rare som har gjort spelen ja just det att det, det kan vara där som det är för att ä, Rare Replay det är sådär fan nämnde jag inte det för förra gången Mm. Det är ju alla möjliga Rare-spel Från alltså, Före de gjorde spelet 198 bit Fram till eh, Jag vet inte, Killer Instinct eh, 2 Eller är det ens mm. med? Jag vet inte, ingen aning Jag gissar eh, där skulle, Det här skulle ju likadant kunna släppa, Släppts till eh, Switch Med Donkey Kong Country-spelen Också, för det är några 8-bits-klassiker mm. eh, Eller ja Slalom är väl en klassiker för att man är i svarta serien så vet jag inte om man ska räkna Cobra Triangle som en klassiker. Men det känns ju som att det skulle kunna vara på gränsen till kult i alla fall. Mm. Men alltså om, om jag säger så här då för, för att reda ut det här hur sånt jag brukar fungera. Eh, till exempel om vi tar Donkey Kong 64 då som Rare också har gjort. Mm. Bara för att, skulle det kunna släppas på andra konsoler idag eller äger Nintendo det? Nintendo alltså det är det... äger ju karaktären och Nintendo vill ju absolut inte släppa sina grejer Nej. på andra plattformar. Nej, det, det är, det, men det är så att de gör det. Trots mm. allt det är någon annan som har... Eller kan det bli kan det finnas något kryphål i sånt där? Det tycker jag också är intressant att fundera kring ibland. Det, det är väl om Nintendo skulle pröjsa Rare för att ha de spelen i någon form av sån compilation. Mm. Men jag hade inte haft någonting emot. för Rare äger ju inte liksom varumärket Donkey Kong eller Donkey Kong Country. Nej. Men just de spelen som Rare har gjort kan det väl bli lite krångel med. Mm. Just det. Bra. Mm. Men de tre i alla fall. Man skulle säkert kunna slänga in Donkey Kong 64 också i den mixen. Det skulle inte göra någonting. Nej. Men främst de tre Donkey Kong Country-spelen till Super Nintendo hade jag velat se i en samling med ja. widescreen och en portning så man slipper input-laggen. Ja, också faktiskt lite sådär att jag vet att vi har varit inne på det här att vi tycker att trean blir att karaktärerna där kanske är lite sämre än i de andra spelen. Att det blir lite märkligt med den där stora bebisen och så vidare och så vidare. Mm. Men det är ett sådant spel som jag verkligen skulle vilja prova på igen mm. och bara se hur, hur uppfattar jag banorna nu och sådär. Det är ett spel som har gett tre chanser tror jag. De första två första gången så då kände jag väl ändå att jag var mätt på Donkey Kong Country Jag hade kört två mm. ganska mycket ja. eh, och andra gången så testade jag det mest bara för att testa det och sen jag tror det var när Max hade köpt det eh, som jag körde det hemma om man hade okay. lämnat några Super Nintendo kassetter hos mig för att vi körde igenom... Jag undrar om det var i samma vev, vi körde Act Racer 2. Och ja, då ja. tyckte jag okay. att det var asroligt. Det som jag fram till ni spelade trodde var ett racingspel <laughs> <laughs> Ja, det, det uttalas ju som att det skulle kunna vara så. Stavas dock inte så. Nej. Men du... Eh... Rätta mig om jag har fel nu. Var det inte någonting i det tredje spelet där som att... För att kunna ta sig till det sista bossen så var man tvungen att ha samlat någonting. Eller är det någon oh. konstruktion min hjärna har gjort? Nej, men jag vet inte om... Sista bossen finns, men det är väl lås upp något slut eller någon hemlig version av ja. sista bossen grej kanske. För jag hade verkligen för mig att jag mer eller mindre, för så är det väl i 64 att man måste klara de där gamla arkadspelen för att få de där två mynten för att kunna öppna den där jävla dörren Oj, jag har inte spelat Donkey Kong 64 sedan år 2002 eller 2003. Så... Ja. Det kan vara... Jag var ju inte så gammal när jag spelade det, så det kan lika gärna vara någonting som jag har missuppfattat i det där jävla spelet. Men jag har för mig att det fanns arkadmaskiner som man kunde spela några gamla spel. Och när mm. man klarade en viss poäng så fick man ett mynt. Och då tror jag att man behövde båda de två mynten för att ta sig vidare till slut. Ja, ah, All right. Däremot så köpte jag Donkey Kong 64 för någon vecka sedan. Så att jag kan undersöka det här vid tillfälle. Gör det. För att det är mycket roligare att spela upptäcka saker så än att googla. Mm, exakt. Men Donkey Kong Country känns som att varför inte? Mm. Om man får önska fritt. Mm. Kommer du på någon så här på rak arm som du tänker att det här skulle vara lämpligt? Uh, ja, men nu blir det väldigt mycket så där om. Mm. Jag behöver trixa lite. Mm. Uh, jag skulle kunna... Ja, nu vet jag att det finns ju den här som heter Orange Box. Mm. Alltså som är Half-Life-spelen och jag tror till och med att kanske Team Fortress och något Portal är med. eventuellt Ja, Portal 1 och Team Fall. Fortress 2 är med. Mm, ja Jag hade kunnat tänka mig att faktiskt köpa en compilation med de båda Half-Life-spelen. Ungefär samtidigt som Half-Life 3 utannonseras. Mm. Så att man vet att ah, nu är det bara fem år kvar tills det kommer. Så... Det vill säga år 2054 där någonstans då. <laughs> ja, exakt. Uh, och då hade jag kunnat tänka mig att spela Half-Life 1 och Half-Life 2 ifall de var i en modern spelmotor. Kanske att uh, de släpper någon uh, valve, släpper någon ny motor och ska liksom visa upp de två spelen i den här motorn. Mm. En sån compilation hade jag ju kastat mig över på release -dagen. Och ha en autosave-funktion på första Half-Life. Ja, exakt. För det är ju save och load var tionde sekund. Mm. Ja, man satt och spamma F9, F10, eller vad fan mm. det var som Quick quick Load kan ha legat på. Det var ju någon av de där knapparna. Men just det att jag kan känna ibland att, och nu vet jag, det finns ju den här Black Mesa, eller vad fan den heter, eh, som är en remake, mer eller mindre, men ändå en officiell, riktig, Mm. Skulle jag tycka var jävligt coolt. Jag vet ju hur <clears throat> jävla speciellt jag tyckte att Half-Life var när det kom. Ja. Och att liksom skulle se hur speciellt det fortfarande känns i hur det är uppbyggt som ett FPS. Liksom det står, den spelas upp för dig helt utan cutscenes. Mm. Och man, man förstår ändå handlingen väldigt, väldigt bra. Att de liksom fortfarande körde vidare på den grejen. Och bara se hur man skulle ta emot det idag. Mm. Och liksom inte säga Jag kommer ihåg också. Det var, var ju i de här spelen som jag förvisso kan uppskatta ganska mycket. Singleplayer-delen i de här Modern Warfare-spelen. Bara för att det är, som, det är som att spela en Michael Bay-film. Och så är det ju så bra att det är ju aldrig längre än fem timmar. Så det mm. är ju liksom precis lagom. Det är en helg eller en kväll om man så vill. Um, men där är det alltid så här, gör det här och ser det en pil som pekar exakt och så följer man hela banan så. Så gick inte Half-Life till utan det var ju liksom, du, du fick prova dig fram. Och bara uppleva den biten igen i FPS. Och jag, i tvåan det. kunde du vara kreativ också. Det gillade jag. Ja, mellan det jävla Gravity Gun till exempel. Mm. Som, och jag kommer också ihåg att jag försökte, vet det fanns en något form av raketgivärg där jag trodde med högerklick kunde lägga en laserpunkt och då träffar den alltid där. Mm. Och då är det ett segment där det står en fiende uppe i en fyr alternativt högkran. Och då brukar jag sätta lasen på den och liksom avfyra den där raketen så snyggt som möjligt så att han liksom hade en så cool bana som möjligt. För då kunde mm. ju den här gubben flyga iväg. För fysiken var ju så jävla revolutionerande i det spelet jag jäklar. Att bara skjuta sönder brädor eller slås sönder brädor med kofoten var ju en cool grej. Ja, verkligen. Så även Half-Life 2 skulle vara kul att spela igen, faktiskt. Ja, men säg att man Sen skulle är... kunna ha Half-Life, Half-Life 2, episod 1 och episod 2, då? Ja, just det. Absolut. Såklart. Det hade varit coolt. Och nu vet du, nu finns det ju den här som kom, det är väl redan ett par år sedan det här VR-spelet kom, som är... Half-Life eh, Alex. Ja, det får du nästan testa nu. Du ju, det vet jag inte om du har sagt. Nej, det har jag inte jag sagt i podden. Jag köpte ju en Oculus Quest 2 inför påsklovet. Mm. Och köpte Resident Evil 4 VR. Mm och blev så sjösjuk att jag fick slita av med den där och sitta och kallsvettas och låta bli och kräkas. Ja. Uh, nu får jag säga, nu är jag lite osäker på i hur det är ifall man måste ha Valve's egna headset för att spela det här spelet eller inte. Jag, jag tror ska jag det funkar med Oculus Quest 2. Jag tror för ja. Steam är ju ändå kompatibelt med Quest 2 och Rift. Ja, för jag har för mig att det fick bara den känslan nu. Det ringde en liten klocka att, i alla fall när det släpptes det spelet, att det bara var till deras egna headset i början. Jag kommer, eller headset, VR. Ja, ja skit samma. Det kan vara så, kanske. Vi kan kolla om det funkar. Ska vi se? Eh... Ja, och med en. Air Link Feature så kan man streama VR-spel över Wi-Fi. Det vet inte jag riktigt vad det innebär att det inte finns till Oculus Quest men du kan göra en workaround. Ingen aning. Men en enkel googling visar att det är möjligt i alla fall. Det kanske är pilligt. Ja, ingen aning. Men det känns ju lite ovärt att spela quest trådlöst över wifi för att laggen vill du ju inte ha i VR där allting händer några sekunder efter att du har rört på dig. Då blir det ju som att man är typ dygnak hela tiden. Mm, Exakt. Och det är nog inte supergott. Men, men det här med att bli eh, åksjuk eller sjöskjuk tyckte jag, det kändes mer som en åksjuk det tror mm. jag går över efter ett tag alltså det var ju första gången jag testade VR i hela mitt liv faktiskt ja just det så det är nog inte så konstigt jag får, jag får väl köra några gånger liksom så att jag får vänja mig det var ju samma med 3DS Så jag fick ju ont i huvudet som fan Och vad spelar den? nu känner jag ingenting mm. så det är väl en vanlig sak. Men eh, skulle du tycka att Alex skulle vara med i den här compilation eller skulle det räcka med det första Nej, spelet det, fram till det, episode 2? Nej, det skulle räcka fram till episod 2. Det tycker jag ändå. Mm. Det andra känns så oerhört speciellt att eh, det kanske inte lockar alla på liksom samma sätt. Därför så tycker jag att det räcker så. Mm. Ja, men Jag är nog faktiskt benägen att hålla med. Bra. <laughs> men eh, så Alex... Ja, för jag har inte kollat så mycket. Jag vet att jag har sett det på listan på Steam. Men det är alltså, det alltså exklusivt eh, för VR. Ja. Okej. Okay. Ja, eh, och det, det, det kändes ju också som när man först hörde talas om det så kände jag ju bara att ah, man vad i helvete. Jag hade, mm. jag hade ju förstått att det, liksom, det kommer väl krävas jävligt stark burk. Liksom, jag hade ju köpt liksom så här att jag köper att jag kanske inte klarar av att spela det ens på min dator. Men att det skulle vara ett VR-spel. Då kände jag bara att vad fan är det nu? Äntligen kommer någonting. Så känns det liksom lite typiskt att det skulle vara så. Men sen har jag ju sett på trailers hur det fungerar. Och det kändes ju verkligen. Aha, det är så här VR kan se ut. Och det är så här det måste se ut. För att det verkligen ska kunna explodera. Sen har det väl kanske inte riktigt blivit så ändå. Då, men äh, ja det ser sjukt coolt ut. När man ser folk som spelar det. Alltså Resident Evil 4 VR om jag ska ta det jättesnabbt jag har inte spelat så mm. långt för att jag höll på spy men jag kommer att vilja köra det för jag gillar idén men det var ju skitspännande att vara i den miljön när jag har ändå spelat det spelet ganska många gånger och ja. faktiskt vara på den banan själv mm och att när, man, när du ska ladda om pistolen och sådana där gånger att du måste ladda om pistolen själv, du måste plocka fram ett magasin, peta in dig i pistolen och sen dra i pistolen så att den är laddad. Yes. Det är inte bara ett knapptryck och så laddas allting om utan man måste göra det där manuellt. Ja, just det. Det tycker jag är en ganska kul twist. Men det ger ju också. Jag fick sån total panik när jag var inne i byn <laughs> när alla började attackera en. <laughs> okay. Och jag kände, är det inte över snart? För nu kräks jag snart. Jag vill bara klara det här så att jag kan spara. Men då kom den här gubben med motorsåg. Då kände jag, nej, nu stänger jag av. Ja, okej. Okay. Men det var inte för att det var tråkigt eller jobbigt. Utan för att jag började må illa. Men det går nog eh, är över. Jag tror att det var mm. en grej. Yes, det tror jag också. Resident Evil tror jag nog faktiskt inte att jag skulle behöva ha en compilation för. Nej. Det känns ju som... Nej, det kanske inte finns. Men det har ju släppts i olika andra versioner hela tiden. Så det, det ja. kanske gör att det, det inte riktigt behövs helt enkelt. Nej, och jag tror inte att man skulle vara intresserad av de gamla Playstation-liren på samma sätt. De, mm. de har ju släppts på nytt till Gamecube och så sådär. Mm, eh, Dreamcast också. Och det har ju varit Dualshock Edition och så vidare och så vidare. Mm. Men jag tror inte att det skulle behövas. Sen skulle det vara nice att kunna spela klassiska då ettan, tvåan ja. och trean på PC utan att leta upp den här japanska exklusiva versionerna. Ja, såklart att det hade varit ändå. Men det är ingen önskan jag har, så den kan Nej. vi släppa. Mm. Mm. Sen skulle jag vilja ta en parentes, för, det här blir, för jag pratade ju om Cross förra veckan. Mm. Det är ju, i tanken är väl att det här ska vara en remaster och inte så mycket mer. Och sen så är väl Radical Dreamers är väl en bonus, alltså det här gamla Satellaview-spelet. Men om man ändå ska ha fler spel i ett, varför då inte ha med Chrono Trigger? Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, argumentet för det kan ju vara att eftersom Chrono Cross finns på Steam, det är Chrono Trigger också en emulerad variant. Det tror jag fasiken och Chrono är också för att det beter sig precis som till Playstation 1 så jag tror att det är typ emulerat med något snyggt filter bara. Gissar jag nu? Mm. Ja. Däremot, eh, någonting ja. <laughs> som jag skulle vilja se. Det här, det här är det riktiga bidraget nu då. Men varför inte Elder Scrolls 1-3 Alltså Arena, Daggerfall oh. och Morrowind <laughs> i en eh, compilation. Ja, jävlar. Men med kontroller så som det är från och med... Ja, eh, det kanske det är ju sig så i Morrowind det är ju så FPS-kontroller. Mm. Men att även Arena och Daggerfall får också med det här. Och det skulle kunna vara... Man kanske inte behöver göra remakes på, för jag vet att Daggerfall... Eh, är ju känt för att det är så jävla stort i ytan. Mm. Och buggigt och så vidare. och eh, Även om det finns patchar som fans har gjort som eh, gör att det funkar hyggligt. Men det skulle vara nice i alla fall med någon litet ansiktslyft på eh, egentligen alla tre. Sen vet jag Morrowind det finns det ju as mycket moddar och patchar till så att det blir drätsnyggt. Ja, såklart att det gör. Men... Det är en annan sak vi pratar om nu. Mm. Helt men att enkelt. alla de tre får lite kärlek av äh, Mm, Det hade varit kul Och släpp som en compilation med lite, och så kanske du kan få med konceptart Kanske någon guide av var allting finns och sådana där saker. Ja, det blir dyrt. <laughs> ja, nej men kanske det viktigaste. Ja, ja, ja, ja, ja, är ja, ja. nej men får. jag håller med. Men jag bara tänker Bethesda och så en fin box. Ja, det hade varit coolt. För jag tror nämligen att eh, Arena och Daggerfall är väl typ som Abandonware. Ja, det är det säkert. Det, det, jag vill minnas sen, sen att man kunde tanka hem Daggerfall från Bethesdas hemsida gratis, men jag kan ja, minnas okay. fel. Ja, det kan de väl gott bjuda på. Um, sen är det ju så där att jag tycker, jag vet ju att när jag hade haft Game Pass till PC ett litet tag- så uh, försökte jag ju spela Morrowind- för jag hade ju så oerhört fina minnen från det. Mm. Men det var ju verkligen så. Det var någonting som bara kändes ganska off med det spelet. Som att det kändes väldigt omodernt i utförandet- när man har spelat lite andra olika sådana här rollspel. Mm. Eller, ja. Så att man, de skulle finjustera vissa saker- som jag inte ens vet själv exakt vad det är. Men det var bara någonting med det som kändes i hela kroppen att det här känns gammalt. Det känns inte riktigt old school. Förstår du skillnaden då? <laughs> ja, men man kan väl säga så här att Morrowind det känns som att det är i slutet av den här skarven då det gick från sådana här labyrint 3D-spel till eh, FPS-utförande. Ja, för du har så ju de här säga. Ultima Underground som är som de här gamla 3D-labyrint-spelen men du går ungefär som ett FPS även om du styr med musen. Det vill säga att du kan rotera liksom mm. och gå och stanna lite när du vill. Istället för att om du trycker framåt så, kom, så är du framme. Det är ingen animation, understår nej, vad jag menar. Ja, jag vet... Uh, nu har jag glömt vad de här gamla tredjelabberintsspelen men den som vet vad jag menar vet vad jag menar och det känns som att det var en liten övergång när PC gaming började bli en grej med Ultima Underground tror jag de heter och mm. uh, sen oh, Daggerfall och sen till slut Morrowind när man bara, ja ah, men det är ju så här vi ska göra men att det blev inte bra på riktigt kanske förrän med Oblivion oavsett vad man tycker om det vad sa du nu? Nej, men att det blev så mycket där. En gång till bara. More, alltså om vi tänker oss en skarv från labyrintspel till ja. FPS mer eller mindre. Mm. Övergången till att det skulle bli så. Morrowind känns som att det är slutet av den övergången. att Det ja, känns som ja, det, det, det har jag varit med på. Men vad sa du precis den sista... Att alltså det varit... blev inte bra för en med Oblivion och sen kan man tycka Nej. vad man vill om spelet Oblivion. Men ja. det, det, där okay. funkar ju är det. utförandet. Mm. Det gjorde det verkligen. Det här har vi pratat om tidigare också. just Vi har ju lite delade meningar om vilket som är det bästa av de två. Men skitsamma. Det får bli en framtida diskussion. Till Elder Scrolls 6 kanske. Ja, men jag, jag, nu tycker jag nog att Skyrim är rätt överlägset men jag har hittat tillbaka till Oblivion och börjat uppskatta det igen för när jag körde det på PC så tyckte jag det var pisstråkigt. När jag körde på GL på, när jag körde 360-versionen på min Series X så jag, ja men det här var fan roligt. Ja. Men Skyrim är mycket bättre det bara är så och nu är det inte bara att jag menar att det är objektivt är bättre jag tycker faktiskt att det är bättre nu när jag har kört Skyrim en del. Mm. Gött. Ja. Um, någonting mer att säga om uh, Arena eller Daggerfall då? Nej. Nej. Uh, då vill jag faktiskt göra så här att jag vill bara ställa dig en fråga. Mm. Uh, tänkte att det skulle komma en compilations med uh, ja, men någonting i stil med klassiska plattformare du inte visste att du ville spela igen. Förstår du? Ah. Uh, vilka skulle du vilja ha med där då? Alltså, som inte är de här som inte är Sonic mm. eller Mario. Om vi, utan jävligt bra plattformsspel. Som skulle kunna vara med på en sån compilation. Jag tänker mm. så här. Som jag vet att. Jag kanske inte spelade en På emulator. Men som jag tyckte var jävligt underhållande. Det var ju de här. Är det Mac and Joe eller Joe and Mac? Ja, uh, Joe de and heter. Mac. Caveman Ninja. Ja. Alltså, de vet jag att jag spelar på <laughs> PC där hemma. Med en sån emulator. Och jag tyckte att det var jävligt charmigt. Och att det mest blev så här, fan varför hade jag aldrig det här? Jag tror, att, eh, jag tror inte att Data East som företag finns längre. Men det har släppts eh, Super Nintendo-kassetter. Mm. Eh, det har släppts äkta repros. Inte piratkopier eller botlägg som man kallar repro. Utan ja. riktiga repros som är officiella släpp. Mm. Eh, som är sådana samlingar med Data East-spel. Ja, det låter i sig rätt coolt. Och där har du väl ett gäng, tror jag, plattformspel då. Eh, det, det kanske skulle vara mitt svar då. Att, eh, men kika på Data East-spel. Ja. Annars så blir det jättesvårt att komma på... Eh, för det finns ju Ninja Gaiden alltså då menar jag inte gamla Xbox-liret utan ännu längre bakåt, Nintendo bit och så vidare. Ja. Där finns det ju en sån samling till Super Nintendo med de 3-8-bit. Okej. Okay. Det skulle väl vara om man gjorde en mer omfattande samling då med Master System spelet och Game boy spelet och sådär ungefär som med Castlevania samlingen. Mm, just det. Och att man kan välja olika versioner. Ja, men kör 16-bit-versionen, Ninja-guiden, eller 8-bit-versionen. Kanske så då. Ja, just det. För det tror jag inte finns. Nej, det har jag aldrig noterat heller faktiskt. Och arkadversionen då. Aha. Som ja, är super smart. Mm. <laughs> det första bossen är en Sumo. <laughs> ja. Det blir aldrig fel med sumo. Nej, nej. Och eh, de vanliga fienderna <laughs> det låter som att han säger typ så. Ja. Eh, och de vanliga fienderna är typ Jason eh, Warhees gubbar. Ja, okej. Okay. <laughs> jag tror att Shadow Warrior till Amiga är en portning av eh, Ninja Gaiden till Arkad. Mm. Spelade en del när jag var liten. Kunde man köra två player samtidigt. En blå och en röd linja kunde man ha. Japp. Men är det något annat sån plattformspel du tänker på? Liksom om jag... Mm. Ja, men om vi säger så här. Treasures spel kanske. Mm. Polsmen och... Eh, jag tror det är Treasures som har gjort det. Ah, okay. jag vet inte. Men, eller Gunstar Heroes och typ eh, McDonalds-spelet till Sega. De där kanske. Ja. Och eh, så slänger vi in då det eh, Musse Pig-spelet till Super Nintendo när man är brandman och bergsklättrare och hela Ja, de tre skulle ju vara fantastiska i en compilation, ja. Ja, nu. Magical så. Quest och Circus Mystery och eh, denna Muso Kalanka. Ja, nu föll den någon på lätt här. Mm och det kan vara, det kanske finns en sån compilation jag har ingen aning men då är det väl kanon i så fall men just nu så vet jag inte och då får jag väl ändå önska att, att det skulle finnas mm. för de spelen tycker jag är bra alla tre Ja. jag har jag, har jag, jag har första sparas. och andra till Super Nintendo mm. uh, det är väl bara uh, det Magical Quest som jag har spelat tror jag mm. Men det hade jag på min konsol en gång i tiden och det vet jag. Det var sånt där som jag kunde spela igenom lite då och då. Det är ju sådana plattformsspel nästan som jag gillar mest. Att man bara kan sätta sig och köra igenom. Mm. Sen släppte ju Capcom en sån här Disney-samling med ja, ja. Piff och, och eller vad Piff Puff med? Jag ingen aning. Tailspin och det är DuckTales och sådana där gamla 8-bit-spel. Mm. Som Capcom, deras Disney-spel. Man skulle kunna släppa 16-bit-spelen. Ja. Då kan det ju vara Magical Quest. Det kan vara Goof Troop, Aladdin och de här. Mm. Eh, nu noterar jag att det är det som finns. De har släppt till Game Boy. Men det är ju som remake bara. Så det räknas inte riktigt ändå. Nej. Det är ju inga, det är ju inga compilations. Det är ju portningar. Ja. Det gjorde de med fler Super Nintendo spel kontra 3 eller Super Probotector eller ja, de släppte inte Super Probotector till Game Boy Advance, men kontra 3 kom ju till Game Boy Advance bland annat. Mm. Utan de där horribla C-ovanifrån banorna. Ja, <laughs> oh, jävlar. Ja. Nej, det var inget tidigare. Nej, as bra spel förutom de banorna. Det känns bara som en c transportsträcka. Ja, och jag... Begrepp mig aldrig på det där riktigt. Nej och så. Eh, jag, jag fattar ju att man ville ha någonting. Som utnyttjade mod 7-grejen. Men då är ju de här top-down-banorna i eh, Probotector 2 mycket bättre. Mm. Det kan jag tänka mig att de är. Eller även om där. Är det i första som de har de där springa i korridoren-banorna? Mm. Ja, det hade kanske kunnat gå att göra någonting liknande så istället med en ja. rotation. Ja, det kanske hade funkat bättre. jag vinner fast då ska man ju ha någon form av sevdo 3D också för om man inte så det fanns ju inte så att du kunde visa riktig 3D för den ja. FX-chippet. Ja, just det. Men det skulle de ju säkert kunna lösa, lösa med att man målar eller vad man ska säga, bakgrunden frame för frame. Mm. Ja, oh, för fan vilket jobb. Som de gjorde med lutande tornet i Pisa i Castlevania till Sega. Mm. Att det ser ut som en specialeffekt men jag tror att det är en bakgrund som liksom målas om eller vad man ska säga. Aha, ja, okej. Okay. Verkligen och mega maxa Segats potential där när det inte fanns specialchip riktigt på det sättet. Så <laughs> att man kanske inte använde specialchip på det sättet kanske man ska säga. Nej, Något spel tror jag gjorde det. Något racingspel om jag inte minns helt fel. Mm. De släppte 32X och Sega CD istället som kanske kunde göra de där lite fetare grejerna. Men det var ju ingen dunder-succé. <laughs> <laughs> Nej, det var väl inte det. Ja, eh, vad tänker du på nu för övrigt mer? Mm. Alltså det här skrev jag också bara att det här skulle kunna vara kul. Jag har inte så mycket att säga om det. Men varför inte Ace Combat 1-3 kanske? Med lite fetare grafik. De spelar Med, med senaste Ace Combat-grafiken kanske då? Ja, kanske. Alltså remakes på dem. Mm. För det får jag ändå säga. det det ju på Game Pass och då spelar jag ju det lite mm. men det blir ändå lite sådär och det här som sagt det här är mer att man kan låta jävligt märkvärdig när man säger så här men jag kan snarare uttrycka sig att jag tycker mer att det är synd att jag tycker så här att jag stömer lite på med flygningen att den är så arkadig alltså mm. det, det, det, bara, det bara blir så och så är det någonting som gör att jag liksom tröttnar på att jag tror att det bara känns bättre om det var rymdskepp istället för flygplan jag känner igen. Ja, för jag tänkte, det, hur, hur skulle du annars kunna klara av att spela r type och ja, de matchade? Nej, jag vet. Men, <laughs> ja. Fast det hade bara varit drygt att säga så. Nej, det, men det är ju så, jag fattar ju. Det är fullt rimligt att ställa den frågan snarare. Fast de ser ju inte från en cockpit och skjuter missiler liksom. Såsom man ser i filmen Top Gun just det nej men som sagt, jag tyckte att det var kul rätt länge men sen så blir det en sån där bana där man är under tidspress och så har jag valt lite för svår svårighetsgrad för att vara mitt första iskombat tror jag, och så vill jag ändra och så går det inte det och så kanske man har valt fel plan och fel missiler Mm. Så det var lite så att det Men det irriterade mig att jag hade fått spela om Och då kände jag bara Nej då är det faktiskt skitsamma Då är jag klar med det Ace Combat 6 eller 5 eller vilket fan det nu var Eller ännu högre kanske ja, Jag kände att det här är ju precis som första till Playstation Och mm. jag gillar ju att det är så Men jag fastnade inte på samma sätt Nej, just det Jag tror, jag tror att jag tyckte banorna kanske kändes lite för långa och sen är jag inte dödsförtjust i Ace Combat-spel när de har sådana här eh, vad fan heter det? Escort Missions. Ja, nej, men det är väl sällan bra i något spel. Här ska du skydda en Zeppelinare från en massa <laughs> MIG-plan som kommer, och det känner man igen mm. Och det kommer att ta ungefär en halvtimme för den när cepelinaren tar sig från punkt A till punkt B. Ja, jag vet, det är helt jävla hopplöst. Och, och du är ensam. Och så kommer det 10 mm. miggplan som du ska skjuta ner. Då känner man lite så här. Och så är det 19 minuter och 59 sekunder. Då tar Zeppelinaren eld för att de blivit träffad av ett <laughs> ställplan ja. någonstans. Ja, det är sjukt frustrerande. Det, ja Och så inga checkpoints. Det var ett påhittat uppdrag men det är ja, inte den verkningshöjden ibland ja, då det tappar man hade igen. absolut kunnat vara med i de spelen det har jag ju fattat också. Sen kan jag ändå säga att det som jag nog uppskattar allra mest med det i det var väl att storyn är ju helt bananas med de här olika fiktiva länderna och olika grupper som slåss både med och mot varandra och det är drönare och det är fannans moster åt alla håll så jag tyckte ändå att det det var underhållande så det kunde jag ändå uppskatta men till slut så blev det bara för mycket det är stormakt blå mot stormakt röd a.k.a. USA mot Ryssland fast med nya mm. namn mm. ungefär så eller kanske NATO eller väst mot Ryssland mm. ja um. men vad uh, hur sa vi nu Ace Combat 1 till 3 ja mm. Det skulle kunna vara med fler Men det är de tre jag kommer på Man skulle säkert kunna slänga med 4 och 5 Eller Ace Combat X Spelen från PSP Fast remasterade till att Spelas på en vanlig tv Ja Nice Jag har mer Men du kanske vill sticka emellan med någonting. Uh, nej uh, Tyvärr så sitter jag fortfarande Och tänker som en galning Uh, mm. någonting som jag alltså, jag spelar ju väldigt väldigt mycket shooters där uh, en gång i tiden um, och vet ju att det finns ju några sådana här som jag tänker som inte blir riktigt, blir. Alltså, det finns inte tillräckligt många spel för att det räcker till en compilation förstår jag, jag skulle, vet du, jag du har spelat de här spelen som heter Fear ja. där det första var jävligt bra men sen är det andra inte lika bra så det, då blir det så här. Då skulle det bli en jävligt tråkig compilation Förstår du vad jag menar? Ja det är ett spel som är ett mästerverk Och de andra är äh. ja, Ofta så fastnar jag i sådana nu Men då skulle det bli så att visst Jag skulle väl kunna köpa en compilation Och spela det första igen, mm. liksom så Lite uppåt, lite snyggare Lite kanske moderniserat Om man använder det ordet då. Mm. Mm. Men då kanske man skulle kunna sätta ihop En spel, till exempel Det spel som heter Prey heter det väl? Ja just det det, var, som den det faktiskt... var den här ursprungsamerikanen på ett rymdskepp va? Ja, exakt. Och Prey har ju kommit i en ny version, för det är inte sådär jättelänge sen men liksom det som kom, ja, det är väl minst 15 år sedan, känns det som nu. Ja, det kom ju till jag hade det på Xbox 360 vet jag. Jaha, okej, okay. men då kanske det inte är riktigt så länge sedan som jag trodde ändå då. Men vi snackade men, ju 2007 2008 mm. där någonstans. Ja, va, det 15, 15 ungefär, år sedan. Då. Mm men jag kanske trodde att det var snarare 20 år då, om vi säger så mm. uh, men så att man kunde sätta ihop en liten sån med lite olika mm. FPS tänkte det 2007 och, om lika och slänga långtiden. med om lika och slänga med tidigare 50 ja fan vad fantastiskt <laughs> och slänga med Return to Castle Wolfenstein också då alltså man kan göra compilations som är lite blandat mm. de tre vill jag ha en compilation med då i så fall. Mm. <laughs> ja. Och det har var nog sagt om det redan, tyvärr. Eh, har man en... Quake finns ju på Game Pass. Mm. Och att det, man har inte gjort så mycket med grafiken för det behövs inte, för det, det tycker jag är mysigt som det är i sin i sitt grafiska utförande. Mm. Det eh. enda är väl... Jag tror att det är... ursäkt att jag avbröt nu, men Quake 2, det man har gjort med det, man har väl slängt på lite ray tracing på det, på PC mm. i alla fall. Så om det till slut kommer nu finns det säkert då, redan om det kommer till Xbox Game Pass på konsolerna då skulle jag tycka att det var coolt att köra tvåan där faktiskt. Men Jag körde ju det för några år sedan. Det körde jag för några år sedan. Jag tycker att det håller hyfsat fortfarande. Ja, det, men det är väl i, i grunden så bra och eh, så Förlåtande på något sätt. Så att det kanske fortfarande funkar ganska bra. Mm. Och det är, jag tycker att det är ett spännande koncept också. Men det kanske en compilation skulle vara överflödig om de ändå släpps på Game Pass. Ja, såklart att det skulle. Um. Annars var det var ganska nice med Quake 1 till och med 3. Man skulle kunna slänga med 4 också, men det kändes inte som ett Quake-spel överhuvudtaget. Nej, det gjorde det inte. Men jag vet att jag tyckte att det var jävligt underhållande ändå. Och det är med en sån jävla obehaglig scen. Eh, när man är på väg att göra sig om till en sån där utomjorting. Och får benen avsågade. Och de sätter på nya ben och så. Men så avbryts den där processen. Och helt plötsligt kan man springa jättefort. Mm. Så jag tyckte ändå att det var liksom ett underhållande spel. Även om det var kanske mer... Kunde varit vilket spel som helst. Snarare än ett nytt Quake. Ja, det kände jag lite med Doom 3 också. Jo. Mm. Men där kan jag ändå istället då uppskatta att det kändes som, ja nu har vi gjort Doom 1 och 2 och lite andra specialgrejer. Vi gör någon annan grej med 3an. Så det kan mm. jag ändå tycka att det blev lite coolt ha den anledningen istället. Jag tycker det kanske... idén var bra. Spelet var man mm. tråkigt. Ja, jag kommer ihåg att fan vad man tyckte att de effekterna var snygga som fanns på den tiden jag tycker att de, de fortfarande är snygga mm, ja ja absolut men uh, det, det, det blir på ett annat sätt ja, än det, det när man såg det ju riktigt gången. då alltså det, vi, man hade ju inte HD TV på samma sätt då. nej men jag tycker att alltså hur de arbetade med skuggor och uh, faktiskt de här skräckelementen som faktiskt fanns i det spelet tyckte jag funkade väldigt bra mm. det var det jag tyckte dödade känslan lite grann Ja, och... en sak om det hade varit ett skräckspel, men mm. Doom 1 och 2, det var ju köttig action. Ja. Och då men kändes alltså, det skräckspel kändes bara varför mm. lite grann. Ja, nej men alltså jag undrar om de inte tänkte liksom lite så här att eh, av de här köttspelen, vi har haft Soldier of Fortune, skjuta loss delar på folk och så vidare och vidare. Mm. All, nu gör vi någonting annat. Det finns andra som har gjort det nu. Jag undrar ifall de ville vara liksom, nu blir vi revolutionerande på det här sättet istället. Mm. På något sätt. Ja, äh men... Eh, Saksamma, men eh, um, det kanske är ett sådant spel också då som man skulle prova och spela igen. Det finns ju på Game Pass som sagt, så det, det är väl bara att testa. Ja, jag körde det på PC för något, typ 2018 och eh, kom en bit... Och sen mm. blev det inte av. Det var inte för att jag tröttnade. Jag, jag tror nog bara att det fanns roligare spel. Ja, det kommer, annat, det kommer något annat emellan helt enkelt. Mm. Men det kanske jag skulle köra för jag tror nämligen att det var originalet jag körde på PC. Inte den här upphottade i BFG compilation. Jaha, nej, okay. Det kanske är den jag ska spela istället. Och kanske spela på Xbox för jag gillar att spela sådana spel på Xbox. När den ändå är mm. single player. Eh, när vi ändå pratade Chrono Cross och sen kom det ju en eh, Mana-compilation. Du hade ju Mystic Quest, eh, Secret of Mana och sen eh, Seiken Densetsu 3 som fick den västerländska titeln Trials of Mana. Ja. Snyggt att mm. tappa där. där. <laughs> eh, men... ja, du, när du sätter den japanska titeln Flawless så är det ju syn. Så är det den engelska titeln som jag stakar mig på. Ja, det var man ja. inte beredd på. Men... Shaken Denutsa 3. <laughs> Shaken Denutsa 3. Shaken som i en titel också. Ja, precis. Eh, men nu vet vi ju att Tydligen så är det en kvadrologi, men Gaia-trilogin till Super Nintendo skulle kunna komma om man kan ha Mana-spelen. Ja, för, förlåt. Vet du vad, vet vad jag kommer att tänka på nu? Att den ut så, vet du vad det låter som? Nej. Det låter som den här nya maträtten som kommer att bli populär på söder i Stockholm och som sen kommer till Karlstad om fyra år. <laughs> Som alla ska gå och köpa. Det, det blir en grej att stoppa vanliga matingredienser i en mixer och göra shakes av det. <laughs> ja, det här är isterband, potatis och lök och eh, bechamel som vi har gjort till en shake. Mm. Som är det... smoothies där typ 2007-2008. Mm. Mm. Och det, det börjar naturligtvis med att det är såna här influencers som äter det i sina Youtube-videos. Det är så det börjar. Mm, med såna här tjusiga plastmuggar med sugrör. Mm. Och så pratar de om det som att den här rätten, den är verkligen aspopulär i Sydkorea. Fast det är det bara en sån här grej som ingen äter. Det, det, det är vanligt snabbmatskäk som har funnits hur länge som helst. Men det blir inte en grej för den västvärlden gör göra en grej av det. Mm. Som med sushi. Mm. Eller ja, när det kommer till Sverige kanske, jag vet inte. Mm. Ja, nej. Jag vet inte heller. Men du, på tal om en sak till. Vet du vad... Om man, om man nu säger så att det är väldigt mycket turister som går på fina sushi-restauranger snarare än ja, japaner själva. Vet du vad jag kom, har märkt? Jag tycker att det är lite kul att kolla på YouTube. Som du vet. Mm. Och då tycker jag ändå... att Sån kolla på Ja, kolla på rätt mycket ibland såna här Uh, typ uh, amerikaner som är, alltså our trip to Stockholm, our mm. weekend in Sweden. Som tycker bara, jag är kul. Ja, ja vad, vad har de för uppfattning? Och någonting som alla går och gör när de är i Sverige det är ju att gå till en restaurang som serverar, alltså special köttbullar. Mm. Och då tycker jag det är så roligt när de pratar om det här sen. Att ja, men jag tog en mixplate. Det här är fem olika typer av köttbullar. Vad finns det? <laughs> Nej, men Det är precis så man känner att ja, morsan gör på blandfärs. Det är köttbullar. Du ja. behöver inte ha ren, elgjord, gris, nöt typ. Men alltså det, det, det verkar ju vara en sån grej. Mm. Lök, äggula och eh, ströbröd. Sen kan jag säga att den där som som visar upp med köttbullar ibland, det ser in i helvete gott ut. Men det känns ju inte som att det är en grej som gemene svensk liksom, nu ska vi lyxa till det. Nu kör vi köttbullar. Nej, köttbullar är ju vardagskäk. Mm. Och sen kan jag väl tänka mig att eh, jag vet faktiskt inte hur det är med eh, sushi i Japan, ifall det är en delikatess där. Alltså, Så det, sett. Nej, men det, det är väl som vi käkar pizza liksom. Det är samma med är det takoyaki det heter som är typ som vi köper korv med bröd i en korvmoj mm. fast eh, i Sverige så serveras det på eh, exklusiva restauranger i Stockholm. Ja det här ja. är en japansk Japanstrycket för när jag var i Tokyo 2016 så hade de eh, en väldigt exklusiv och tjuvsigrätt och det var ju pytteliten panna minsann. Ja <laughs> så jag menar ja, det är fascinerande det som är vardagskäk här är väl exotiskt någon annanstans det är väl inte så mycket mm. konstigare än så ja. sen antar jag att det även finns liksom fina sushi-restauranger i Japan som folk går till även om man bor i Japan och liksom. nu går vi och checkar sushi ja, ja. skitsamma, det blir ett litet inslag med mat mm. nu fick vi väl 500 nya lyssnare direkt Du gör man en sushi-shake då du tar lite kallrök lax lite bläckfisk och så har du ju lite ris och så gör du det till en shake och så mm. dricker du en shaken och så kanske du smuttar på ett köttglas med sojasås också. Mm. Och sväljer ner Ex det här med. Exakt så är det. Du har wasabi i shaken också naturligtvis. Mm. Nej, men när man ändå har haft äh, äh, Sigurd of Mana-spelen äh, en spelserie som jag tycker är lite bortglömd och det är ju Soulblazer, Illusion of Time och Terranigma. Ja. Såklart att de är. Nu måste jag bara ursäkta. Fusker. Illusion of Gaia vet jag att det heter i USA och att ja, det nej. finns många angelofiler när det kommer till tv-spel som men mm. det är Illusion of Time här, nu säger jag ja. så. Ja, nej, jag var bara sättet. tvungen att googla SoulBlazer. Jag kan inte säga det. SoulBlazer. Uh, ifall det var den uh, kassette eller omslaget. Vad heter det? Uh, med svärdet i månen och det där. Ifall, mm. jag, ifall det var jag tänkte på rätt spel, helt enkelt. Mm. Det gjorde jag. Mm. Det är det och Act Racer som jag blandade ihop. Men det är ju för att det är. Uh... Enix som har publicerat båda, och jag tror att det är samma som har gjort spelet. Enix tror jag publicerade mer än gjorde, spelar jag inte minst helt fel. Mm. Okej. Okay. Jag tappar totalt vad de som heter, som har gjort Act Racer och Soulblazer och de heter. Men det är ju skitsamma. För ibland är det ju så att, ja, men det här är första gången som det här spelet släpps officiellt i Europa. För vi fick ju inte så mycket spel för att ofta så skulle det vara för dyrt kanske att. Eh, Ja, men så vissa japanska spel kom inte till väst för att det skulle eh, som vissa Playstation-spel att eh, översätta spelen skulle göra att det blir precis så att det är för mycket mot vad den Playstation klarar av. Ja, okej. Okay. Eh, ja. Som spelet Tobal 2 tror jag det är. Ettan kom ett fighting-spel men tvåan hade någon sån här RPG-upplägg också som du kunde köra med, och det är verkligen pressade Playstation 1 eh, prestanda så att om okay. man skulle översätta det till engelska för det, är ju, det blir ju mer tecken. Mm. Och då blir det också mer plats och mer prestanda tydligen. Och då skulle, så det, Playstation skulle inte orka det spelet på engelska. Nej. Idag, idag är det väl för övrigt en av karaktärerna i från Illusion of Time. Det är hans dag imorgon. Mm -hmm. Heter inte han eh, Freedom? Alltså som i fredag nästan. Ja, just det. Den, eh, <laughs> men är det inte så? Karaktären Illusion of Time, ja. Han eh, riddaren, ja. eller man ska kalla ja. det. Precis. Nej, men de spelen är ju bra alla tre. Soul Blazer är bra. Eh, mm. Illusion of Time är bättre, ganska mycket bättre. Och Terra Nigma är ju helt jävla överlägset Satan, vilket ja. bra spel det är. Och eh, vad jag skulle komma fram till att det skulle ju vara kanske ett första officiellt släpp gissar jag eh, i USA. Eftersom Terra Nigma kom bara till Europa, Australien och Japan. Mm. Det vill säga palområden och Japan. Ja, det hade varit säkert kunnat locka en del köpare då. Ja, det tror jag. Det är ju, det är ju bra spel. Alltså Soulblazer är ju väldigt linjärt. Det är mer att du är i en värld eh, nästan så att det är dungeon crawler aktigt mer egentligen mm. än Zelda-klon som man kanske tänker att det är. Men Illusion of Time är ju kanske mer åt rollspelshållet. Mm. eller äventyrspel mer kanske och sen har vi ju Terranigma som är ett mästerverk ja. hade inte haft någonting emot att se de tre det finns ett Playstation-spel också som tydligen är den fjärde Jag vet inte om de är spirituella uppföljare men på något sätt är i samma värld det är lite ja, så här. Okay. Mm, nästan Demon Souls, Dark Souls varning där ja, ja. Ja, okay. men de räknas ju ändå som en trilogi på något sätt ja Såklart att de gör. Så de tre i alla fall till, eh, ja men säg Switch eller Playstation 5 och Xbox och så vidare och så vidare. Mm. Jag, tror, jag tror att folk skulle köpa dem. Det är bra spel och de är ju dyra som skam också köpa köpa. Ja, jo. jag har sett det några gånger sådana här nyheter. Jag tyckte det var dyrt när jag köpte Nigma för 900 spänn komplett. Så jag skulle få mer för det idag. Ja, för jag har gått över pris in i helvete. Soulblazer tror jag är dyrt som fan också. Mm. Ska jag nämna några snabba innan vi knyter upp säcken? Eller har du någon mer nu när du får tänka lite? Uh, nej, men jag uh, noterade att det finns uh, um, ett litet sånt här. Nu har vi redan nämnt det lite sådär. Då. Men det verkar... Uh, kommer ett litet Zelda-paket till Switchen. Inte en compilation då kanske, men jag vill bara, det verkar komma då Switch-versioner av både Wind Waker och Twilight Princess senare i år, står det. Ja. Eh, och även någonting eh, eh, en remaster av Metroid Prime-trilogin också. Det eh, vill jag ha. Ja, det förstår jag. Men ser ingen större poäng med Twilight Princess och mm. Wind Waker. För de fick ju remasters till Wii U. Men det är klart, det är lätt för dem att kanske bara porta det till Switch. Ja, eftersom äh, Wii U det lite, gick, gick som gicks. Nu citerade du en artikel du inte har läst. Mm -hmm. Typ ordagrant. <laughs> <laughs> och sen är det ett citat så här, ursäkta, lite tråkigt. I think we get Metroid Prime One remaster i november. Och då we vi Advance Wars 1 plus 2 i december. Mm. De är rätt roliga då, Advance Wars. Ja. Mm. Så det, det var bara en sån där liten... Eh, som kom upp här nu som en liten... Eh, du har väl inte missat den här nyheten? Eftersom jag har lyckats så klicka in och sån jävla eh, RSS-grej eller något. <laughs> Men när du ändå nämner det för att jag tänkte, det hade ju varit coolt med en compilation, Super Metroid eh, Metroid Fusion och Metroid Zero fast det kanske skulle räcka med Fusion och Zero för det är ju Game Boy Advance-spel eh, precis ja. som man har ju släppt Advance Castlevania-spelen. Men att de kanske inte ser ut som Game Boy Advance-spel riktigt. Det kan vara Game Boy Advance-spel men man kanske kan få widescreen på dem. Eh, Super Metroid finns ju redan på Switch Online, så det behöver ju naturligtvis inte vara med men Nej. i alla fall Fusion och Zero mm. som en liten samling, kanske ja, varför inte och eh, snabbt ja, Fire Emblem och då tänker jag, det kan vara det kan vara vilka jävla Fire Emblem som helst <laughs> de som ja, kom okay. till Advance, de som kom till eller kanske bara kom ett till DS, sen kom det bra jävla gäng till 3DS bra som fan allihop också eller Gamecube och Wii-versionen eller de spelen som aldrig släpptes utanför Japan kanske. Ingen aning. Men för Fire Emblem känns som en spelserie som inte riktigt slog i väst förrän det kom till Gamecube. Nej. För det kanske var det första som kom i väst, men det är ändå mm. en spelsgenre som vi är bekanta med i väst. Ja, såklart att vi är. Det vill säga... Strategirollspel i stil med Final Fantasy Tactics mm. och Shining Force till ja. Sega ehm, verkligen inte någonting som jag har lyckats att fastna för lite så ehm, för att jag är för dålig och inte orkar lära mig men eh, jag ser verkligen charmen i den typen av spel om mm. man eh, lär sig dem ordentligt och så. Path of Radiance tror jag det heter till Gamecube det tyckte jag var svinaktigt roligt Mm. Och sen har jag ju jag vet inte om jag har tre Fire Emblem-spel till 3DS och de är ju skitbra av dem också. Ja. Skulle jag definitivt rekommendera att man kör igen. Ja. Då kan vi säga att det, det kommer en compilation med dina favoriter helt enkelt bara. Mm. Ja, det är som sagt när det gäller Fire Emblem, det kan vara vilka som helst. Kör ja. bara. <laughs> De bärbara kanske. Ja, då vet vi. De bärbara helt enkelt. Mm. Mm. Handhållna. <laughs> det verkar som att det är, faktiskt finns något som heter så. Så jag får bara vika mig. Ah, alltså, jag, jag, jag tänker väl så, så som folk tänker när de pratar. Det, det är väl att. Uh, en dator kan ju vara bärbar om man säger mm. så, men den är inte handhållen. Alltså det är väl så man menar, antar jag. Det fattar ja. väl du också. Det är... Ja, jag, jag, jag skulle <laughs> säga det är faktiskt ett giltigt argument. Ja, nej, men det är väl så eh, tänker jag. Även om det skulle gå alla skulle begripa bärbart här, jaha, då kan jag spela dem på min 24-tums bärbara PC Ja, nej som men är det klart, det är... bärbart är ju ett mycket vidare begrepp naturligtvis mm. och det är ganska mycket som kan innefatta i bärbart så det blir mer specifikt med handhållet. Jag tycker det blir konstigt bara hållet blir konstigt <laughs> Ja det är här, Hur fan skulle du annars hålla den om det inte var i händerna? Mm. Fothållna tv-spel, men det är ju, ju, ju icke-argument om jag skulle dra upp det Fan vad, jag såg någon, fan vad jag såg någonting framför mig nu. N Nintendo släpper sin första fothållna konsol. Ja, du säger inte det. Alltså, det har ju varit dansmatter och allt möjligt sen 80-talet. Någonting skulle de mm. säkert kunna hitta på. Ja. Såna här Family tänker... Fun eller vad den hette. Ja, ja. Ja, just det. På, på tal om det, hur blev det med den här jävla Mario Kart-grejen där man köpte bilar och typ gjorde banor på riktigt? Mm, den var jag jättesugen på. Men jag vet inte vart fan jag ska bygga en bana. Nej. Mm. Det skulle kunna vara... <skratt> Nej, men bear with me på den här. Eh... För jag, jag, jag bor ju inte jättestort så göra en Mario Kart-bana liksom i lägenheten, det skulle ju vara kul ett tag sen skulle det ligga och skrota. liksom mm. Men däremot om man skulle bygga en jättestor bana i korridorerna på jobbet. Jag tänkte nästan att det är det du skulle säga. Tänk att bygga varit. en skitstor Mario Kart-bana i en gymnasieskola. Mm. Det hade varit kul. Ja, det skulle ju för sig kräva att man stänger av en korridor och det skulle man säkert kunna göra som ett projekt. Ja, det kan mm. du säkert få till det. Vi får läsa in oss lite mer på kursplanen bara så kan man säkert få till det. <laughs> det är bara att prata med teknikprogrammet, de skulle säkert lösa det där. Då. Mm. Det, det är, där har vi fast igen kompetenta människor När det kommer till sådana grejer De skulle ja. säkert kunna fixa ett eget Mario Kartspel det, det kan jag ge mig fasen på De skulle säkert göra det bättre än Nintendo också Ja, varför inte? Men mer än så har jag inte Jag tror dessutom att vi är eh, Framme vid eh, Ihopknyteriet av säcken Ja, det, det känns så på vår standardtid på en timme och 20 minuter där någonstans. Ja, det är ganska lagom tycker jag. Jag tycker också det är lagom. Jag tycker att det är lite för kort med en timme när jag lyssnar på podd själv. Ja, jag håller med. Men vad säger vi? vi kan, man kan följa oss på Facebook fyrkantiga ja, ögon. det kan man göra. Vi blir jätteglada när ni skriver. Det händer lite då och då och det känns kanon. Mm. Så fortsätt gärna med det. Kommer lite tips om det är något ni vill att vi ska ta upp och så vidare. Ja, eller om det är någonting vi har missat som, hur kunde ni glömma det här? För det kan ju vara att vi antingen inte känner till det eller så har vi inte spelat det på länge så att vi kan inte säga något så mycket. Men då kan man ju alltid ta det vid ett annat tillfälle. Mm, så är det. Så tack så mycket för att ni har lyssnat Även den här veckan Och så hörs vi igen om en vecka Tack, tack. så mycket Tack tre gånger Vi säger så här.